А на смітив пройти важко було. Закопався, як курка на смітнику. Павлина ж, хоч би тобі слово. Чи не тому він, певний, забув, де що робить? Аж пісеньку замугикав, як колись бувало, За верстаком своїм стоячи. Отож бо воно і є. Робота, хай найменша робота, аби робота. Тоді рукам рух є, і очам світло, і душі радість. І втома, не втома. А голова менше пухне від чорних думок і клопотів. Наче він усе життя лише те й робив, що щітки тулив. Така вийшла славна в нього перша щітка. А далі само пішло поїхало. Наробив їх, і маленьких для одежі, і великих для підлоги, скільки вистачило кінських грив та хвостів. Павлина й собі лишила, і в лікарню занесла, санітарці, подарунок від нього. Ще й так вийшло, що і шкільним технічкам від його імені подарувала. Прочули, довідалися про те школярики-піонери, і одного разу, як сніг на голову, прибули до його кімнати цілою бурсою на чолі зі своєю піонервожатою. Та такі ж усі милі, вручисті, святкові, Серафимова сенька сказала б, як і анголи Божі. І принесли вони йому ціле валиво квітів і таких гарних та красивих слів, що аж стіни Андрієвої кімнати розступилися, а стеля звелася до неба, мов склепіння храму якого чи палацу. Таке відчував Андрій лише тоді, коли комбат у фронтовому окупі вручав йому солдатський орден слави. Іще з ним у подібне, коли пливла під ногами підлога, а над ним – до неба стеля. Як доводилося на очах усенької зали підніматися сходами клубної сцени до столу президії. Хіба ж не розчулишся, як говорять про тебе такі слова? Ви славна людина, простий колгоспний трудівник, але з мужньої когорти корчагінців. Ми горді, що ви наш земляк, ми в усьому братимемо з вас приклад. Підступна й жорстока хвороба безжалісно прикувала вас залізним ланцюгом до ліжка, проте ви не підкорилися важкій долі, не злякалися її. Ви і в ліжку ведете активне життя, трудове життя, робите людям щітки, щоб наводити в житлах порядок і чистоту. Дівчинка в білій-білій, як медичний халат кохтинці з червоною хустинкою на шиї, стояла поруч, біля його ліжка, того, в якому він активно вів трудове життя. Андрій чув її тепле дихання. Говорила вона ніби до нього, а виголошувала слова, як з трибуни високої. Навіть і дивилася кудись далеко з хатню глуху стіну. «Ми справжні тимурівці!» Із вашого дозволу ми приймемо вас у почесні піонери нашого загону. Наш піонерський загін візьме над вами шефство, і ми в усьому вам допомагатимемо, і про все це записуватимемо. Бо в нас є журнал добрих справ нашого загону. Ми занотовуємо всі добрі діла і вчинки, які зробимо, бо ми змагаємося з 5 Б за приз доброчинності і милосердя. І сподіваємося, що переможемо беківців у цій боротьбі за всіма показниками. Андрієві пов'язали на шию червону хусточку. І так він став не тільки підшефним Тимурівського загону, а ще й почесним піонером загону, який боровся з беківцями за приз доброчинності і милосердя. Припурхуючи до нього, тимурівці завжди начерікували повну хату веселого галасу. Часом і допомогу мав від них, чи дров нарубають, чи води принесуть із криниці, чи то в крамницю перебіжать. А послав якось до гаєнчихи, Павлина тут же засікла. Прочитала щось в отому журналі добрих справ і вмить втрутилася своїм язиком гадючим. У боротьбу за приз доброчинності й милосердя внесли таке сум'яття, що тепер від його хати відсуралися і беківці і Меківці, і ті Тимурівці, які так милостиво приймали його в почесній з загону. І з ким то вона зараз зачепилася язиком своїм слинявим? Вловив за дверима гомоніння, розпізнав не відразу, що дочка з Савиною Зінькою, бо спершу почув розмову їхню, як крізь вату, прислухався. «Ні-ні-ні, я тільки на трошки, я тільки на трошки, ви ж не знаєте ще чого я до вас прийшла». «То знаю. «Ой, знаєте, Ой, чуєте ж, знаєте, «Ну, хоч і не годиться до людей добрих з самого ранку в неділю за позичкою, ну, ви ж, певно, на торг з ложками зібралися? Але що я бідна, вдію, такий талант мій. Продає, чуєте, косати свою шуту красулю. То ми з Саветєм дуже хочемо її взяти, і нікому не перепустити». «На сім сіл такої корівки не знайти. Її на ярмарок не випустять, з подвір'я заберуть. А ми купці перші, її попустити не хочемо. Бо я скажу, хоч заправив він за неї, мов за рідного татуся».